Hasta logo. Hasta logo, guiño. Chao, chao. Niña <risa> Non hai outra, no na esquina no beilaré e a naido corazon aprendeu-me a despois de pedirlle un ano Paraína foliada Ay, la, lela, ay, la, lela Ay, la, lela, lela, lela Niña, naifín, ya, corazón Vete conmigo a bailar un salón O salón sí, o salón no Niña, naifín, ya, un corazón foliana no patrome dina osha dal guapos a buscar lle explicación la lela, ay la lela hay la lela, lela lela le, le, miña del fiña corazón tu vente con mi bailar o salón o salom sio sí, o salom no da hijinha do meu corazón Niña da hijinha do meu coração Vete comigo a bailar o salón O salón sí O non Niña da hijinha do meu conmigo a bailar un salón oh salón si oh salón niña de ciña do meu coração Bueno, Estamos vamos ya. a falar un pouquiño das actividades que ainda nos acabaron en Rosalía de Castro, en Cornellán. E, o día 11, pois hai a feira do polvo. Uh -huh. Será, se fai bon día, será elifora, como sempre, diante da mesma asociación. Eh, Na rúa Federico Soler, número 71. Exactamente, todos aqueles que queiran ir xa saben. Además, teñen moitos medios de comunicación. O día Eh, 11 de marzo deste mesmo mes que estamos que acabamos de encetar Pois xa está a piques de celebrarse preguisamente, sí. veña Outra actividade máis Hai unha actividade que é o eh, 18 de marzo bueno. as 19 Día da Dona Un unha conferencia un, un día extraordinario Unha conferencia sobre as mulleres E poe, a poesía Me parece que tenga moitísimo que ver con todo eso E ademais outro curso que hai que ter moitísimo É precisamente Unha das poetas Que gañaron O sí. premio de poesía Rosalía de Castro Andrea Núñez Brión Brión Andrea Núñez Brión É unha cousa que eu dou de publicidade pero non me gustaría que viena pero é importante bueno, precisamente despois desa de, de, de, de conferencia teremos a degustación dun de menú especial que De lambotada, sobre todo. Que, eh, bueno... Cas nosas mulleres... Eso, as donas son as que... As donas, y algún home tamén. Tamén, tamén hai algún home que tamén fai a súa o fillo Degustación... Degustación de productos caseiros... Eh, de primeira calidade... Eh, eh, confeccionados polas nosas donas... Eh, acompañados de viño bon. E despois o día 25... Xa sabes... Que a asociación Rosalía de Castro vai a participar no, no campeonato de, de Xinzo de, de Limea alaban a, a tocar bueno, eh, con estas noticias queridos oyentes, eu por o menos, se ayer digo vindeir o xoves a mesma hora teremos yes. dúas oreñas de radio en galego por o tanto, disfrutade desta de semana que exactamente gracias Fernando por estares aí por sacarnos o aire A ti, Xulio, e este quelles falou Armando Fernández, que a anoites eixo vos descanso a rúa vosa liberdade e dico xoves que ven.